la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C060 și 4 pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu. Aceste lecțiuni, cuprind un mănânc de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, așa după cum Duhul Lui Dumnezeu a găsit cu care să călăuzească pe preacredinciosul său slujitor, preotul Nicurit, să le Cătuiască. Tot prin voia și ajutorului Dumnezeu, apoi aceste meditații au fost prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de programe a 30 de minute, de maniera transmiterilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea noastră de zi C064 se deschide cu o meditație asupra versetului 22 al capitolului 9 al întâiei epistole a lui Pavel scrisă către Corinteni. Mai înainte de aceasta însă haideți să vorbim puțin despre problema păcatelor Auzi în dreapta și în stânga pe mulți zicând Eu sunt un om moral, n-am făcut cu tare lucru, n-am spart casa nimănui, n-am spart o bancă, n-am omorât și așa mai departe Cu alte cuvinte eu sunt un om curat, spânt și nu am nevoie de mântuirea lui Dumnezeu Oare să fie aceasta adevărat? Oare să nu ai dumneata care pretinzi că n-ai făcut nimic din aceste lucruri imorale? Oare să nu ai nici măcar un singur păcat? Ai stat vreodată liniștit și te-ai gândit să vezi asupra vieții dumitale dacă chiar este fără nici un singur păcat? Biblia spune la plângerile lui Ieremia, la capitolul 3 cu versetul 39, întreabă De ce să se plângă omul cât trăiește? Și apoi tot Biblia ne dă răspunsul. Fiecare să se plângă mai degrabă de păcatele lui. Dar, cum ziceam, mulți dintre oameni, pentru că nu stau să se gândească mai serios, se găsesc că n-ar fi făcut cu tare păcat și cu tare și cu tare păcat. Dar sunt convins că nu există nici măcar un singur om, cinstit cu sine însuși, care să nu găsească că a săvârșit și el măcar un singur păcat. Să știi, un singur păcat este de ajuns să te nenorocească pentru toată veșnicia. Un negustor întreba odată pe o doamnă. L-ați auzit pe predicatorul nostru vestind Evanghelia? Ei, zise femeia, voi merge poate duminica viitoare să-l ascult. Duminică, doamna a fost prezentă în sala unde se vestea Evanghelia. La început era tare nepăsătoare. Către jumătatea predicii a devenit însă mai interesată iar la urmă foarte atentă. Înainte de a se sfârși predica, a fost pătrunsă de cuvintele predicatorului de parcă ar fi asistat o viață întreagă la vestirea Evangheliei. Subiectul predicii a fost ce poate face un singur păcat. Un singur păcat l-a izgonit pe Adam din raiul pământesc. Un singur păcat l-a împiedicat pe Moise să intre în Canaan și un singur păcat... Va opri pe orice om să intre în raiul lui Dumnezeu, pentru că acolo nu va intra nimic întinat. Așadar, un singur păcat aduce despărțirea de Dumnezeu. Femeia a găsit că înfăptuise chiar mai multe. Porțile cerului erau închise pentru ea. Mai era oare vreo cale de salvare? Da. Iisus Hristos este calea, singura cale prin care putem să ne apropiem de Dumnezeu, singura cale de iertare și împăcare, singura cale spre viața veșnică. Dragul meu ascultător, dorești dumneata să pășești pe această cale? Dacă da fă bine și ia cuvântul lui Dumnezeu, citește-l, împreună cu citirea cuvântului la Dumnezeu, ascultă și gândurile pe care le avem în continuare și dacă din toată inima dorești să găsești izbăvirea de măcar un singur păcat din viața ta, dacă chiar n-ai găsit mai multe, atunci primește pe Domnul Isus Hristos și El este acela care te va izbăvi din starea de păcat, Îți va da o ființă nouă dumnezeiască și cu aceasta vei putea apoi să ai parte de locul cu verdeață pentru toată veșnicia. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea gândurilor care ne stau înainte, cercetând pe fiecare din ascultători care nu s-au predat până acum ție, convingându-i de starea lor de păcat pe care o moștenesc din Adam împreună cu toți oamenii, cu mine care vorbesc și cu toți ceilalți oameni care ne-am născut din Adam și apoi ajute ca prin Duhul Tău cel Sfânt să găsească calea pe Domnul Iisus Hristos să aibă nașterea din nou și botezul prin care pot deveni o ființă nouă și împărtăși veșnicia întreagă cu tine cu toți sfinții și cu noi pentru slava ta și fericirea lor veșnică Amin Curin va trebui gusta. Vei negrului păcat și vei vedea cât e de amor. Nesinsul conștiinței, jor. Și ființe vece de ai ucis. Te vor împinge spre abis, sintezia ce ai pâncării.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 Și ce frumos, puternic în Haideți acum să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 22 al capitolului 9 al 1 epistoalei lui Pavel către Corinteni, unde Apostolul Pavel astfel glasuiește: Am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut totul tuturor ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Înțelegem de aici că smerenia este prima condiție pe care trebuie să o trăiască credinciosul pentru a putea lucra la mântuirea altor suflete. Să te faci slab cu cel slab nu este un lucru ușor, căci omul din firea lui naturală, din firea lui veche, vrea mereu să se arate tare și a toate știutor. Vrea mereu să urce și nici de cum să coboare. Vrea să-și acopere slăbiciunile și nici de cum să se arate mai slab decât este. Ce pildă de săvârșită este Domnul Hristos în privința aceasta? El, Dumnezeu tare, s-a făcut om slab ca să ne poată mântui. S-a făcut ca noi ca să ne ridice la starea lui. Bineînțeles, El este ca noi, dar fără păcat. M-am făcut tuturor totul, spune aici Pavel ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Nu poți să te faci tuturor totul dacă nu te-ai lepădat mai întâi de tine însuți. Ca să-l veștești pe Domnul, trebuie să fii gata oricând pentru orice și aceasta nu se poate decât atunci când ai renunțat la propriul eu, la propriile interese. Fac totul pentru Evanghelie, spunea Sfântul Pavel într-un alt loc. Grija pentru mântuirea celor din jur trebuie să fie ținta noastră. Evanghelia este mântuirea și ușurarea oamenilor chinuiți și apăsați de păcat. Filozofia religioasă, care nu mișcă inimile și nu aduce ușurare, nu este Evanghelie. Oamenii, prin filozofie de șartă, prin discuții teologice, nu urmăresc altceva decât slavă de șartă, urmăresc interese pământești. Cine vestește pe Domnul Iisus, urmărește interesul celor chinuiți și slava lui Dumnezeu. Sufletele au nevoie de Hristos, nu de filozofie religioasă. Să-L ducem pe Hristos Mântuitorul tuturor acelora care zac sub apăsarea păcatului. La unul din triburile sălbatice din America de Sud au trecut pe rând mai mulți misionari. Unii au încercat să le demonstreze existența lui Dumnezeu, să le vorbească despre astre și despre alte lucruri. Alții au venit și le-au spus că trebuie să se lase de furat, de minciună, de omoruri și așa mai departe. La toate acestea sălbaticii au spus, credeți că noi nu știam lucrul acesta? Și au rămas astfel mai departe sub chinul păcatului. A venit apoi un misionar dintre frații moravi. Acesta a spus, Vin la voi în numele Domnului Cerului și al Pământului. El vă face cunoscut, că vă poate mântui din starea mizerabilă în care vă aflați. Cu acest scop, el a devenit om, și-a dat viața pentru omenire și și-a vărsat sângele pentru ea. După aceea, le-a predicat jertfa Domnului Isus. După asta, s-a culcat pe o scândură și, fiind obosit de drum, a adormit. Sărbaticii au rămas surprinși de purtarea lui și de faptul că s-a sculat liniștit, fără teamă, în mijlocul lor, ceea ce n-a făcut niciunul din ceilalți misionari. Ei au văzut încrederea pe care o avea misionarul în acela pe care îl vestise și de aceea s-a culcat în mijlocul lor. Ei puteau să-l mănânce, însă el s-a încrezut în Domnul. Felul lui de a se purta și mărturisirea simplă despre Domnul Isus i-a făcut pe sălbatici să-l primească pe Domnul ca mântuitor al lor. Frații mei, să ne punem pe inimă Evanghelia Domnului și să o ducem pretutindeni în lumea apăsată de păcat. Spune Pavel aici, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Dacă în vreo privință nu ne-am putut apropia de oamenii ca să le vestim mântuirea prin Domnul Isus, dacă nu se văd roade în urma muncii noastre pe ogorul Evangheliei, cauza este una singură: nu ne-am făcut tuturor totul. Numai când te dai în întregime Domnului Isus, te poate întrebuința cu folos în lucrarea lui. Iată un adevăr de mare preț pentru toți cei care se numesc creștini. În continuare, la versetul 23 din 1 Corinteni 9, Apostolul Pavel încheie gândul acesta cu spusele Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Dragii mei, noi toți aceia care suntem copii ai lui Dumnezeu, este timpul acum să ne punem și noi această întrebare. Din tot ceea ce facem într-o singură zi, este totul 100% pentru Evanghelie, adică în vederea propășirii ei în lume? Iată o întrebare foarte serioasă. Noi creștinii nu ne aflăm la întâmplare pe pământ și nu putem să ne trăim viața cum vrem sau să o lăsăm la voia întâmplării. Nu, nu. Noi suntem ai Domnului 100% și El trebuie să dispună de viața noastră ca să o întrebuințeze cum vrea El în vederea mântuirii sufletelor Dacă iubim cu adevărat Pe Domnul Iisus și pe oameni Înțelegem ușor versetul acesta Fac totul pentru Evanghelie Ca să am și eu parte de ea Cel mai puternic și mai ascuns Vrăjmaș al celui credincios Este eul propriu Pretutindeni e prezent Pretutindeni își caută folosul său și vrea cu orice preț nimicirea lucrării lui Dumnezeu, adică făpturii celei noi. Euul se ascunde sub cele mai nevinovate haine, urmărind fără oboseală hrana sa, care este păcatul. Nimeni nu-l poate urma pe Domnul Isus îngrijind în același timp și de ambiția de mândria de eul său personal. Prima condiție pe care o pune Domnul, aceluia care vrea să-l urmeze, este lepădarea de sine, așa cum vedem la Luca 9 cu versetul 23 sau la Matei capitolul 10 cu versetul 28. Forma de evlavie, deci o formă goală, este una din cele mai plăcute haine ale euului. Sub masca unei false credințe, a unei false evlavii, Ieul câștigă cele mai multe foloase. Chiar vestirea Evangheliei, dacă nu pornește dintr-o lepădare totală de sine, chiar dacă îi spusă corect cu gura, nu are nici o putere asupra celor ce o ascultă. Mulți își fac din Evanghelie un câștig, fie câștig material, fie slavă de șartă printre oameni. Apostolul Pavel spune aici, fac totul pentru Evanghelie. Iar acesta e un cuvânt mare pe care trebuie să-l însușim cu toată puterea. Oare este așa în viața mea, în viața mea a celui care vă vorbește aceste cuvinte? Dar în viața dumneavoastră? Să știți, chiar dacă reușim să înșelăm pe alții, pe Domnul nu-l putem înșela. Să nu urmărim alte foloase, căci mai curând sau mai târziu toate se vor limpezi. Fie că citesc, fie că mă rog, fie că vorbesc, fie că lucrez sau cânt, fie că spun aceste cuvinte prin programul de radio de față, fie că le ascult, totul trebuie să fie înspre propășirea Evangheliei. Viața ne este dată să o trăim pentru slava lui Dumnezeu și a împărăției sale ca să fim pricină de binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Cine se îngrijește de Evanghelie, va avea și el parte de ea. Evanghelia nu rămâne datoare nimănui. În versetul 24 din I Corinteni Apostolul Pavel ne spune la capitolul 9 următoarele. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți alergă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați Premium. Dragii mei, lumea este un uriaș stadion în care alergă toți oamenii, dar absolut toți. De la pruncul care abia face primii pași și până la bătrânul care abia se mai mișcă, toți oamenii alergă după ceva. Unii alergă după banii, alții după glorie, alții după plăcertu. Trupești, alții după scaune înalte, iar alții după împlinirea voiei lui Dumnezeu pentru premiul chemării cerești. Eu pentru ce alerg? Dar tu, dragul meu care mă asculți, tu pentru ce alergi? În alergarea lui, omul nu se poate ascunde. Trăirea îl arată așa cum este, îl, îi arată alergarea în toată limpezimea ei. Cine alergă după adevăr și sfințenie, se cunoaște îndată. Cine alergă după lucrurile lumii acestea, după bogății și plăceri, de asemenea se cunoaște. Felul alergării schimbă sufletul și fața omului. Cine alergă după lucrurile lumii, ia chipul și înfățișarea lumii. Cine alergă după lucrurile lui Dumnezeu, primește chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate alerga în două direcții deodată. Cine alergă în direcția lumii păcatului, ia chipul și înfățișarea lumii păcatului, acela a întors spatele lui Dumnezeu și se îndepărtează tot mai mult de el. Cine alergă în direcția lui Dumnezeu, acela a întors spatele lumii și se distanțează tot mai mult de lume și de felul ei de a fi. Niciun om nu stă pe loc, ci toți oamenii aleargă. Nu merg încet, ci aleargă. Ținta fiecăruia este fericirea. Fericirea însă nu se află decât într-un singur loc, și anume în Dumnezeu, în Domnul Isus Hristos. Toți aceia care își caută fericirea în altă parte sunt înșelați amarnic. Fericirea are la temerie curăția. Nu păcatul. Și nimeni nu poate fi izbăvit de păcat cu propriile sale puteri, sau cu puterile și înțelepciunea altui om. Numai Domnul Isus ne poate izbăvit desăvârșit din robia păcatului, numai la El aflăm odihna și fericirea adevărată. Singura alergare bună este alergarea la Domnul Isus, și apoi alergarea pe calea Lui a nouă și vie. Nimeni nu poate alerga pe calea adevărului Dumnezeesc, pe calea curăției și dragostei sfinte, dacă n-a fost dezlegat mai întâi de legăturile păcatului care îi înfășoară picioarele. Citim la Evrei 12 cu versetul 1. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Dragii mei, numai cei liberi pot alerga în direcția lui Dumnezeu, numai pe cei liberi îi întrebuințează Dumnezeu în lucrarea de vestire a Evangheliei sale. Alergați dar în așa fel ca să căpătați premiul ne sfătuiește aici Apostolul Pavel din partea lui Dumnezeu. Cei care aleargă, călcând exact pe urmele Domnului Isus și pe ale Sfinților Săi Apostoli, fără să modifice cu ceva calea, aceia vor primi premiul ceresc la sfârșitul alergării. Premiul este rânduit pentru toți cei ce alergă bine, nu numai pentru cei ce ajung primii, deci nu este suficient să ajungi primul, ci să ai o alergare bună potrivit standardelor care sunt stabilite în Scriptură. Nu este destul să alergăm, ci trebuie să alergăm bine și să alergăm în continuu. Și nu putem alerga bine decât atunci când avem privirile ațintite spre Domnul Isus, așa cum găsim în Evrei, capitolul 12 cu versetul 2. La versetul următor, versetul 25 din 1 Corinte 9, apostolul Pavel, sub directa și nemijlocita călăuzirea Duhului Sfânt, dezvoltă gândul acesta mai departe prin următoarele cuvinte. Toți cei care se luptă la jocurile de opște se supun la tot felul de înfrânări și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Vedeți dumneavoastră, viața creștină este o necurmată luptă, un necurmat exercițiu în cele duhovnicești și o necurmată alergare spre țintă într-o lume plină de păcat și cu o fire veche pururi aprecată spre păcat. Altfel, credinciosul nu poate trăi cu adevărat duhovnicește și nu poate ajunge la chipul și asemănarea cu Dumnezeu. Cuvântul grec, asceză, înseamnă exercițiu, nevoință, înfrânare. La vechii greci, acest cuvânt era folosit și în alte domenii ale vieții, nu numai în religie. Așa de pildă, ascet era atletul, sportivul și militarul. În vechime, înainte de concurs, atleții erau supuși unui regim foarte sever, făceau asceză. Vreme de 10 luni și mai bine chiar, candidatul trebuia să mănânce și să doarmă puțin, să se înfrâneze de la toate și să facă mereu exerciții ca să-și călească trupul. În Noul Testament, cuvântul mă silesc, să am un cuget curat, așa cum vedem la faptele 24 cu 16, pentru cuvântul acesta în grecește este termenul asceză. Și în versetul de mai sus, la versetul 25, din 1 Corinteni 9 pe care îl cercetăm, cuvintele se supun la tot felul de înfrânări, au același înțeles, adică asceză. Astfel stând lucrurile, Orice creștin adevărat este un atlet duhovnicesc, un veritabil ascet. El se deprinde în cele ale evlaviei, cum ne spune la 1 Timotei 4, 7, adică face zilnic exerciții duhovnicești. Clement Alexandrinul și Origen folosesc termenul de ascet cu înțelesul de luptă împotriva patimilor și exercitarea în virtute ca să ajungă la desăvârșirea în Hristos. Precum sculptorul care vrea să cioplească în piatră chipul unui om, de la o parte cu dalta alta bucățile de prisos și conturează în piatră trăsăturile chipului, tot așa asceza creștină, adică înfrânarea și exercițiile duhovnicești, înlătură tot ceea ce este nefolositor sau păcubitor și scoate la lumină chipul lui Hristos în făptura credinciosului. Lupta sau asceza creștină nu este îndreptată împotriva trupului, ci împotriva firii vechi, a patimilor și a pornirilor ei păcătoase. Trupul este al Domnului și trebuie sfințit pentru el și nici de cum nimicit ca să-i fie, deci, în final, un templu plăcut lui Dumnezeu. Atleții din vechime își ungeau trupul cu un de lemn ca să alunece mâinile adversarului și astfel să nu-i poată dobori. Creștinul, ca atlet al lui Hristos, trebuie să aibă și el necurmat un ființa lui cu un delemnul Duhului Sfânt, adică să fie prins de Duhul Sfânt ca să nu poată să-l prindă vrăjmașul de nicăieri. Creștinul are un vrăjmaș întreit. diavolul, lumea și euul sau firea veche, de aceea trebuie mult mai multă atenție. Dacă deci atleții și toți sportivii lumii acesteia se supun la tot felul de înfrânări, adică fac asceză ca să câștige o cunună ce se veștejește repede, cu cât mai mult trebuie să ne supunem noi aceia care cunoaștem o altă viață, viața veștică, la tot felul de înfrânări și să facem mereu și mereu exerciții duhovnicești pentru a căpăta o cunună care nu se poate veșteji. Nimeni nu poate face exerciții duhovnicești în locul nostru. Fiecare luptător al lui Hristos trebuie să facă singur exercițiile de rigoare, căci numai așa, se poate antrena ca să lupte bine și să ajungă la biruință. Și biruitorilor li se dă cu luna cea dumnezeiască și veștică. Așa stau lucrurile pe calea Domnului, la fel ca și în lumea fizică. Numai acela care se antrenează singur, numai acela care are grijă el însuși de ceea ce mănâncă, de felul cum doarme, de felul cum se antrenează, numai el este cel care poate beneficia de aceste exerciții și niciodată cel de lângă el. Iubiți ascultători, mulțumim lui Dumnezeu că și cu prilejul acesta ne-a dat învățăturile de atâta valoare de care avem noi nevoie pentru a putea alerga cu folos și cu efect pe calea cea nouă și vie care duce spre cer Domnul Iisus Hristos. Cu prilejul acesta aducem la cunoștință încheierea programului C060 și 4 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze toate gândurile acestea, să binecuvânteze pe cei ce le ascultă și să le facă rodnice pentru slava Lui, făcând din noi toți care am ascultat aceste gânduri niște adevărați atleți. Să ne strădim cu atât mai mult în asceza asupra firii noastre vechi, asupra trupului nostru, în așa fel încât să căpătăm premiul întâi al chemării noastre în Isus Hristos, al căruia să fie slava, cinstea și puterea de acum și în vecii vecilor. Amin. Biluitor. Să te avem, noi vrem să-ți dăruim. Iisus, I.